القلب بكمال الحب والتعظيم والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العباده هي التي يحبها الله ويرضاها وبها وصف مصطفاينا من عباده وبها باعت رسله عليهم الصلاه والسلام واما الابد بمعنى المؤبد سواء أقر بذلك او انكاره فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر هيني هيتميشو يا مساله امبكووا شيخ الاسلام رحمه الله تعالى عليه اليكوا nimenye kujibainisha ketika wa nayo ni kutofautisha baina ya hakika Alkaunia na hakika adiniya walifahamu hakika Kaunia na wakakosa kufahamu hakika dinia yani walomfahamu Allah subhanahu wa ta'ala ulezi wake na umbaji wake kisha wakakosa kutekeleza kilichokusudiwa baada ya hilo nao ni kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala au kwa maana nyingine kufarikisha baina ya almu'minun muminun Allah Subhanahu wa Ta'ala na almu'ridun muridun walumfahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha wakakosa kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hao ambao walimfahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala na wakakosa kumwabudu ni katika watu mojawapo katika watu ambao Kuwa wamekiri kuwa rububiyatillah uumbaji na ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wajawake walakin wakakomea hapo hawa ni sampuli moja ya ambao kwa hawajamwabudu Allah subhana wa ta'ala na sampuli ya pili amboku waliwataja ni mfano wa الصوفيه ام بقوا ودانيه من خواص اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق ودانيه يقوا هاو ني فيpenzi الله سبحانه وتعالى ناوى ومفيكيا عيپو وكمجوا الله سبحانه وتعالى ها يظنون سقط انهم الامر والنهي الشرعياني واو كجوا او كوونهله wamemtambua Allah subhanahu wa ta'ala hakika kumtambua basi ya wajibisha kuwa wasiwe ni wenye kuamrishwa wala kukanywa na chochote au kutokamana na lolote hawa kuwa martaba walofikia katika maarifa ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala basi ni sababu ya wao kutoamrishwa wala kutokatazwa هنا sample limbilia watu ambao kwa hawajamfahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala na lengo gani aliwaumbia asema Sheikh rahmatullahi alayhi wa amma alabd bima'ana almu'abbad sawa'un aqarra bidalika aw ankara fahadha alma'ana yashtariku fihi almu'min walkafir kilma alabd ambokuwa اسم أما الأبد بما انا المعبد وما معبد معبد يعني المخلوق هذا سواء اقر بذلك أو انكره سواء وهو يمجا تakuwa ni mwenye kukiri au kukataa na kukana الله سبحانه وتعالى ndiye muumbaji نم لذي واكي هذا المعنى ماناه يشترك فيه المؤمن والكافر وشريك دنياك واومني والكافري ketika kukiri kwani kalima al abdu imma bimaana al mu'abbad aw bimaana al abid yaja kwa maana am nayo ni al mu'abbad yani waje wote nayo ni maana hasa kwa muuminiun kalima alabd yaja kwa maana mbili imma muabbad kwa maana kwa viyote, kuwa viumbe vyote almakhlukin au bi maana ni kiumbe khasamakuwa amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na wengi wa watu ufahamu wao umekomekea katika maana ya kuwa yaani mu'abid yani kwa maana ya kijumla na wala hawaja ifahamu maana illi kusudiwa kuwa yani nje wa Allah subhanahu wa ta ta'ala kwa misingi gani kwa misingi ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na ndo maana ya pili asy-syekh rahmatullah alayhi Khulasa ya tofauti alotanguliza kutaja wa bil farq bayna hadaini nawain na و أو او بين يا اينه مبيلي هذي ذا عبوديه ايوا العبوديه العامه و عبوديه الخاصه او الحقيقه الدينيه و بين يا ماويلهه يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخله في عباده الله ودينه وأمره امره الشرعي يتمليكنا na kubainika farku baina tofauti baina nini alhaqa'iq ad-diniyah wa kidini yani uhakika ambokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekusudia kutokamana na kumuumba huyu mwanadamu Uhakika wa kidini kuna uhakika wa kidar nao ni kuwa hao ni viumbe na kuna uhakika wa kidini kuwa hawa ni viumbe wa takiwa wa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala ukijua tofauti baina ya 'abd kwa maana mbili ya, ya bainika uhakika diniya ambako huwa dakhila fi ibadati Allah ambako ni yenye kuingia ndani ya ibadati Allah Allah subhanahu wa ta'ala wa dinihi wa amrihi alshar'i na yenye kuingia katika dini yake na maamrisho yake ya kisharia allati yuhibbuha wa yardaha layani Uhakika hakika amboku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaupenda na anauridhia wayuali ahlaha na ni mwenye kuwa nusuru na kuwapenda watakao ingia katika uhakika huo wayukrimum bijannatihi Nao nao ndio amboku Allah Subhanahu wa Ta'ala atawakirimu kwa janna yake hii ni hakika ya mwanzo wa baina alhaqa'iq na yam bainikiyamja baada kufarikisha baina ya alabd kwa maana mbili yabainikia kadhalika alhaqa'iq alkauniya Uhakika waki wa, wa alkaun alati yashariku fiha almu'min walkafir wa haqiqa mbakuwa washirikiana ndani yake wa'amini au mu'min na kafir walbarru walfajir namwema na muovu alati maniktafa biha wa haqiqa mbakuwa atakayotosheleza atakayotoshelezeka Walam lam yattabi alhaqa'iq ad-diniyya wa hakufuatilia kujua uhakika wa kisharia ambayo Mwezungu Subhana wa Ta'ala amekusudia kana min atba'i iblisa sallain huyo atakuwa katika wafuasi wa Iblis ambaye ni mal'un wal kaafirina bi rabbil alamin na atakuwa kadhalika katika walumkufuru mola mlezi wa walimwangu waman iktafa biha au fiha biabadul umuri duna albad na kadhalika ambaye atatoshelezeka na baadhi ya ufahamu na mambo katika uhakika huo pasina mengineo akatoshelezeka kwa kukiri kuwa ni yeye ni kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kumruzuku na yapasa kuabudiwa Allah lakini hakumwabudu au fi makami duna makamu. au akawa katika makamu. Pasina makam nyingineo hii ni istilahi kuwa watumia sana ahli falsafa wa Kisufi ayo makam ayo wakitofautisha baina ya maratib za waja kuna ambokuwa amefikia upewa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala hii ni makam nyingineo ambokuwa waita ni fana'u an iradati siwa mathalan ayo fana'u an siwa fana'un an wujudi hizi ni istilaha ambazo kuwa watumia kubainisha na kutofautisha nam hatua au maratib za waja kuna waja yani bi ni kama vile kusema al-iman inazo maratib inazo maratib lakini wao wanafuatilia sana kujua kuwa huyu amefikia martaba gani na mwingine amefikia martaba gani mpaka utapata kuwa wale mashaykha wao wakubwa na ma'aima wao katika martaba kuwa watu wengine hawajafikia ndiposa wao hawamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza alioamrisha hili makam fa ambaye kuwa atatoshelezeka na makam Pasina nyingineo au hali na hali au kwa hali isokuwa hali nyingine naqas min imanihi wa wilayatihi lillahi bihasabima naqas min alhaqa'iq ad ya huyu itakuwa ni yenye kupungua imani yake na kuwa kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadri ya kupunguka kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala maanae wao wanatoka katika hatua mpaka hatua nyingine sufia kuna hatua ambayo kuwa mtu afanye ibada kwa wingi na kuna hatua yaanza kupungua mpaka afikia hatua ya juu zaidi kwao ni hatua ya mtu kutomwabudu kuto Allah Subhanahu wa Ta'ala ambavyo anaacha kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na kupuzilia, ndivyo ambavyokuwa kadhalika mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala anakosa kukurubishwa kwa hivyo hii ni kulasa ya yalotangulia husiana na alibad au al- maabudu huyu mja ayo kwa maana mbili kuna maana ya alabdu Bimana al almuabbad nao ni makhluq kwa jumla viumbe kijumla na hao ni wale ambao waduru katika hakika alkaunia wa wa kaun kuwa sisi ni viumbe wa Allah tumeumbwa na anaturuzuku na atuendesha kisha hawamwabudu Allah subhana wa ta'ala nabaina uh ya hakika shar'ia wa hakika ya kisheria ambokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekusudia kutuumba sisi hii ni martaba ya muuminiin walomtambua Allah kuwa ndiye muumba wao kisha hakutoshelezeka hapo wakamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtekelezea yale ambokuwa awamrisha kala shaykhul islam rahmatullahi ta'ala alayhi wa hadha maqamun adhim غالي توفي من اكبر شيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والإرفان ما لا يحصيه الا الله الذي يعلم السر والاعلان نا حتو هي او مرتبه هي الدينية حقيقه دينيه كذلك دنياك ايوه غالي من اكبر شيوخ ومكوسه فكبو mashekhe wakubwa wa kubwa almudda'in litahqiq ma ambokuwa wadai kuwa wamefahamu ufahamu wa kisawa na wenye kudai wa tauhid ambokuwa wadai na tauhid walirfan na kumjua Allah subhana wa ta'ala kwa maarifa ambokuwa ni ya juu wengi wamekosea katika hilo katika hakika shar'iyya Kadhalika kuna wengi ambao kwa wamekosea ndani yake na ambao na wakusudia hapa ni mashayikh katika mashayikh wa turuk yani mashaykha ambao kwa katika madhehebu za kisufi na mengineo mu'tazila na vikundi ambavyo kwa vimepotoka na haki wengi wadhania wadani, kuwa wamefikia upeo na ukomo wa kutambua uhakika wa wao kuja hapo Limwenguni Tayeb na ni wengi sana asema wa ila hadha ashara Sheikh Abdul Qadir rahimahullahu fi ma anhu na katika hayo ufahamu ambao kwa ni mpotofu ni ile ambayo ameitaja Ash-Sheikh uh, Abdul Qadir Abu Muhammad Abdul Qadir ibn Saleh bin Musa ayo, al jailani Abdul Qadir al mashhur kwa jina hilo na ni yani katika wanachuoni wakubwa katika madhhab ya alhambali na alikuwa ni katika wenye ibada nyingi na walijulikana katika zama zao Ye aelezea kuhusiana na jamaa ambao kwa walidai kujua tauhid upewa wa kutambua na kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na yani katika mashaka ambao kuwa masufi wajininginiza na kujigemeza kwake na ilhali yuko mbali na hayo ambokuwa wanamwegemezea katika fikra bali yeye ni katika kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala waje wa Allah subhanahu Ta wa ta'ala katika masufi ambokuwa walifahamu na ibada si katika masufi ambokuwa walifahamu visivyo hasha waqala asema wa ila ashara Sheikh Abdul Sheikh Abdul Qadir Fima dhikira annu katika yanotajwa kuhusiana naye fabayyana anna katiran min ar-rijal kuwa wengi wa watu au mashaykh idha wasalu ila al-qada wal amsaku matalan wa katika su'ala linalofungamana na qada na kadar, huwa ni mwenye kukomeka na kusimama illa ana asema illa mimi katika mambo ambayo yafungamana na qadha na qadar Asema wengi walikuwa ki, fikia mlango huo huwa ni wenye kusimama Asema fa inni infatahat, infatahat li fihi rawzana nimi ilinifungukia rawzana rozana dirisha ama mwanya katika kutambua mambo ambayo yafungamana na qadha na qadar اسمع ketika ibarake fanaza'tu aqdar alhaqqi bilhaqqi lilhaqqi warajul man yakunu munazian lilqadar wa la man yakunu muwafiqan lilqadar fanaza'tu aqdar alhaqqi nikawa ni mwenye kupambana na makadirio ya kweli yalopitishwa na Allah subhanahu nikakabili yalopitishwa kwa haki lilihaki kwa ajili ya haki. Wa rajul kisha sema na mtu au mwanamme wa kweli man yakunu munazi alil ni yule ambaye kwa apambana na kuja itakavyokuja. Lamani yakunu muwafiqan lil qadar si mwenye kuafikiana nayo itakuja maana ya maneno haya Nini ya kusudia Tujue kuwa al qada kismaini kismain ayokaba ambokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala apitisha majaliwa ya gawanyika vigawanyo viwili alqada alkauni alqadari mojawapo ni yale kuwa ya husika au ya fungamana na alkaun Ulimwengu qada mambo ambokuwa Mzungu Subhanahu wa Ta'ala amepitisha katika ulimwengu yani mathalan kubadiliko kwa usiku na mchana hii ni kwa Allah wa qadaru amekadiria hilo kupatikano kwa misimu Kupatikana kwa sheitani wema na waovu. hayo ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ameyaqadiria kwa ufupi ni al-khalqu yale ambayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaumba yatokee na yapatikane na wala si lazima kuwa anayapenda hayo Sio lazima haifungamani na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni moja wapo. Na pili ashari shari taklifi Kunayo qadha ambao kwa ni ya kisheria. Na ni yenye amrina na ndani yake. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameamrisha kuwa aabudiwe na akabainisha Ibadati hizo na amepitisha Kuwa ni yeye mwenye kustahili kuabudiwa. Hii ni qadha shar'iyya na ile ya yanzo ni qada kaunia mwezimu mpitisha kuwa kuwepo na usiku na mchana na mpitisha kuwa kuwepo na mathalan iblis aywa wa wawe, na waufu hii ni kaba kauni qada ya pili qada shar'i mwezimu subhanahu wa ta'ala amepitisha kisheria na mkuu aabudiwe kwa namna fulani wa fulani Mawili haya. Nini wajibu wa mtu? Pindi takapokuwa qada kadari kauni, mambo ambayo Mwenyezi Mungu amepitisha katika ulimwengu yawepo. Naam, wajibu alabd, aiyo, ariba ar wataslim katika qada kauni. Magonjwa au janga yeyote na mengineyo haya ni qada kauni. mja atakiwa ndani yake au ni mwenye kuridhia na kusalimu amri awe ni mwenye kuridhia na am, kuwa hili hali ila kwa amri ya Allah Subhanahu wa ta'ala magonjwa haya yatokea wala janga hili ila kwa takdiru Allah Mwenyezi Subhanahu wa ta'ala amepitisha hilo kwa mja atakiwa awe ni mwenye na kusalimu amri amma qada shar'i at wajibu wajibul abdu wajibu amta wa ndani yake atakiwa awe ni mwenye kusikia na kutii as wa toa. Inma kana qawlu al-mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi li bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wajibu wa mu'min wa pindi wanapolinganiwa kwa kii Allah subhanahu wa ta'ala katika sheria yake ni waseme sami'na wa ata'na wao ni wenye kusikia tumesikia na tutatii sami'na yani alimna tumejifunza hilo wa ata'na na twa tutatekeleza al-ilm katika yale ambayo Mwezingu Subhana taala amepitisha kisheria katika ibadat na taklifat juu ya wajibu yake atakiwa mtu muumini awe ni muslimin muti mwe kusikia yani kujifunza na kutii kwa, ku, kwa kutenda hizi ni kadha mbili shari'ain uh, alqaunina alqadri tayeb maneno ya Sheikh Abdul Kadir alJilani asema Sheikh ulislam kubainisha kubainisha hilo waladhi dakarahu rahimahullah kila ambacho kuwa amekitaja abdul qadir rahmatullah alayhi wao ndio amr allahu bihi wa rasuluhu ni kila ambacho allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake walakinna kathiran min fiha lakini wengi wa wamekosea wa ndani yake ni subhanahu wa ta'ala ni taja Sheikh Abdul Qadir fanaza'atu ni ile ni shar'i Amakuwa mja atakiwa ndani yake ni mwenye kutekeleza imma ni mamrisho ayafanye au makatazo ajiepushe nayo asema walakinna katira ghalitu fihi wengi wa watu ndani yake ala alma'asi wa dhunub mtu aweza aka kadiriwa maksiya akaangukia au dhambi au ma yakadaru ala alnas min au wengineo katika watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakadiria kuwa wakawa ni wenye kuasi au kuangukia madambi bal min al kufri bal mtu akaangukia ukafiri yatokea kuwa mtu ameangukia ukafiri wa yashahaduna anna hadha jaa bi mashi'ati llahi wa qada'i kisha wanakuwa ni wenye kukanganya na kuchanganya baina ya kaba, kauni na kaba, shar'i ipo katika mujtama leo hii mtu anakunywa pombe au anaangukia ambacho chukua anaangukia katika maasi ukimtajia sema i, hayo yashia yamekadiriwa na Mwenyezi Mungu mtu aiba kama ambavyo kuwa ni kawaida kisha anaposhikwa na kulaumiwa wa wake asema nini hayo ndio ya majaliwa yamepitia hivyo kwa hivyo msini laumu wala msinipige wa kwa kuwa imepitishwa kuwa nibe hasa sema shekhi Mwenyezi uh, Mungu Subhanahu wa taala tupatie afya wa yashaduna anna hadha jaa mashiatillah wa qada'i Wanakiri, na wanatambua kuwa maasi ambayo kuwa wameangukia yametukia kwa mashia ya Allah Subhanahu wa taala ya Allah na qada yaqi Allah subhanahu wa ta'ala dakhilun fi hukmi rububiyyati wa kuwa hili limeingia chini ya ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala na uumbaji mwezungu subhanahu wa ta'ala ndiye ame, amebua ameumba na amekadiria hilo wa muktadha mashiati na yekuangukia maasiya ni mashia ya Allah subhanahu wa ta'ala fayadhunnuna anna al-istislam lidhalika wa muwafaqatuhu wa ridha bihi wa nahwi dhalika Dinun, na waibada. Wadhania ibada kuwa wa hukiri hilo na kusalimu amri kwa kosa kuwa wameangukia hiyo ndiyo dini na hiyo ndiyo sheria na njia ambokuo ni sahihi mwizi anapoiba kisha akawa ni mwenye kutambua uwizi wake utapata kuwa ana hoja hoja yake ni kuwa hakuiba ila kuwa Mwenyezi Mungu aibe hakunywa pombe ila mwezimu subhanahu wa ta'ala amempitishia afanyaje anywe pombe na maasi mengineo kisha waona kuwa hiyo ndiyo dini yeye kukiri kwake basi yatosha kuwa ni dini wala asilaumiwe wala asichukuliwe hatua hi maana ya maneno ya ash-shakablu kadir akdara aqdarul haqqi bil haqqi mimi nilikuwa ni mwenye kupambana na kukabiliana na akdara alhaqi yani ambako Mwezingu Subhana wa Taala ameyapitisha kwa haki bilhaqi kwa haki vipi yani ni mwenye kumtii Allah Subhana wa Taala jambo Allah Subhana wa Taala amelikataza ni maasi na am kukaoepo na visababu vya kupelekea ni shahwa au ni hawa akao ni mwenye kupambana na shahwa zake na hawa yake ili asiangukie maasi ya hilo hi ndo maana yake kwa Mwenyezi Mungu subhana wa Ta'ala ameleta jambo hili mtihani huo kadhalika kuna ambacho kuwa chakabili mtihani huo naoni mtu ajitolelee na muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala asimwangushe katika mtihani huo wala si mtu kuwa imekuja kalasa na akaangukia na kisha akao ni moye kusema kuwa Mwenyezi Mungu ameyapitisha amekadiria la bali ilipokuja mtihani akaikabili kwa uchaji Mungu kwa kujiepusha na kujaribu kadri amba kuwa, awezavyo kisha sema warajulu man yakunu munazi'an lilqadar na mtu wa sawa mwanamme ni yule ambaye atakuwa ni mwenye kukabiliana na kilichopitishwa qadar imekuja hawa imekuja shahwa basi akawa ni mwenye kukabiliana nayo ili kuiondoa na kujepusha nayo lamani yakunu muwafiqan lilqadar mtu mwanamme wa sawa si yule ambaye kuwa, atafikiana nayo imekuja hawala. Hawa akwani mwenye kuangukia huyu sio sio mtu wala sio katika waumini hii ni maana ya maneno ya Sheikh Abdul Qadir rahmatullahi taala alayhi maneno haya ya Sheikh ul Islam kwa ajili ya kurudi ala man ihtajja bil qadar al maasiya kuwarudi ambokuwa Wa hujja ya qadar au kwa qadar kwa ajili ya maasi ambokuwa wameangukia wakidhania kuwa hili katika ibada au ukamilifu wa kumwabudu Allah Subhanahu wa ta Ta'ala wakidhania kuwa wao hawajatoka katika katika njia ya kumwabudu Allah subhana wa Ta'ala kwa kuwa hii imekuwa ni jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndo kwa hivyo mimi kuangukia ndani ili katika katika imani sawa wala katika ukamilifu wa wa imani tutafahamiana Sheikhul Sheikhul Islam atajahili au anukuu kutoka kwa Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullahi taala alayhi maneno yake haya kuarudi wale ambao kwa wanatoa hoja kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala pindi wanapoangukia maasiya wakidhania kuwa wao imani yao wa, haijapungua wala hawajatoka katika njia ya sawa bali bado wako katika njia ya sawa waki, wakitumia hoja ya kadari ambayo kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amepitisha Mtu kama huyu aweza akaambiwa kadhalika pindi anapotoa hoja ya kadar kwa kuangukia masia kama vile inavyotajwa katika habari kuhusiana na Umar radiyallahu anhu mtu aliiba, mtu aliiba akashikwa kisha wakataka kumpitishia hukumu ya kukatwa mkono akasema saraktu biqada'illah Niliiba kwa majaliwa ya Allah Mwenyezi Mungu alitaka ni yani alipitisha kwa nibe kwa nini munikate mkono kwa jambo ambalo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yatolewa ya katika habari hizo Umar akamwambia na sisi kadhalika na wakata mkono, mkono wako kwa kwa kadari ya Allah huku kukata mkono kadhalika ni kadari ya Allah ulivyoiiba kadari tuwakata kadari kadhalika huenda wakambiwa ambao kwa kuangukia maasiya Amba kuwa mzimu Subhana wa Taala amekataza yatakiwa wa Allah Subhana kwa Taala kwa Isiji isije akaangukia mtu maasiya na pindi hukumu yataka kupitishwa juu yake akatoa hoja ya kadar na kidhania kuwa ambakia ni mumin mkamilifu wa imani au hajakosea chochote katika imani yake hasha wakalla. Ye yeah, hii qadar ambakua imempata alikuwa ashajulishwa kuwa ukilifanya utakuwa ni mwenye ku adibiwa kwa adabu kada wa kada na asema fa yubahiuna al mushrikin hao wanana na washirikina katika lipi waliposema id qalu la sha Allahu ma asharakna wa la abauna wa la haramna min shay sayqulu alladhina asharaku la sha Allahu ma asharakna wa mthalan haa mboku waangukia maasi na kidania kuwa bado ni waamini wafanana na katika maneno yao na washirikina waliosema sayaqulu alladhina ashraku watasema walushiriki pindi wanapomshiriki Allah wanapomshirikisha Allah wa ta'ala la'asha Allahumma ashrakna Lau angetaka gataka mwezungu subhanahu wa ta'ala sisi hatunge angukia ushirikina wa wala abauna wala baba zetu hawange kuwa ni washirikina wala haramna min shay' na wala hatunge haramisha chochote Hawa ni washirikina pindi wanapokatazwa ushirikina wao nam wasema mwezi mngu ametupitishia Kuwa sisi tuwe washirikina hasa wale ambao kuwa wadai kuwa ni waumini na ilhali wanaparaga maasia kwa hoja kuwa mwezi mngu amepitisha hivyo nam sijejali ni swali wengi sana katika watu jamani ebu ishadini wasaivi twenden tuswali mimi nikijaliwa nitakujaanza kuswali huyo mfano wake كما yake kama hayo kama maneno ya huyu mushrik ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala sema kuhusiana nao la usha Allahu ma asharakna wasema kwa Mwenyezi Mungu angetaka na sisi hatunge hatungemshirikisha na chochote Allahu mustaan kadhalika kadzaba alladheena min qablihim hatta dhaqu ba'san kul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana in tatabi'una illa dhallin antum illa tahrusun walidanganya na kukadhibisha wale watangulia hao wenye kufanya maasi na wakatoa hoja na kadhar kunao ambao kwa katika hilo Hiyo kadhalika kadhabaladina min qabl hatta dhaqu wakaendelea hivyo mpaka pindi ilipowafikia adhabe ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini wadhibu na ilhali hali wajitetez, wajiteteza na, na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa haikupasa wa ni wenye kuangukia makosa hayo kula hal indakum min ilmi fatukhrijuhu lana wa ambie kuwa waulize kama wanayo ilimu na hoja na hiyo thabiti kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa amewakiri Wafanya hayo fatukhrijuhu lana Inta tabiuna illa dhanna hamfati illa madhaniya dhanna mbovu za nafsi zenu wa in antum illa takhussun na nyinyi ni watu wa dhanna mwandania Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala dhanna saw dna nambaakuwa ni mbovu wakadhalika Asima Allah subhanahu wa ta'ala dalili nyingine ya wenye ku tawhija ya qadar kwa maasi ambokuwa wanaangukia anut'imu man law yasha Allahu at'ama wa idha qila lahum anfiqoo mimma razaqakum Allah na wanapoambiwa watu wa choyo nam ambokuwa hawotaki kutoa katika mali ya Allah subhanahu wa ta'ala alwaruzuku wanapoambiwa amfikumi mma razaqakumullah toenee katika yale aloruzuku Allah subhanahu wa ta'ala qalu husema anut'imu man law yasha Allahu at'ama sisi yani tuwalisha wala mbokuwa Mwezimu akitaka atawalisha hawa kutulishwa ni kwa Mwezimu amekadiria kutulishwa Mwezimu amekadiria kwa hivyo sisi hatutawalisha mpaka Mwezimu akanirie chakula iwafikie na riziki iwafikie kwa hivyo hatutowi Hawa ni mabakhili ambokuwa hawmtii Allah Subhana wa Ta'ala katika amri ya kutoa katika mali kuwa aliwapa waona kuwa utajiri waloupata ni kwa kadar na maarifa yao na umaskini iliwapata wengine ni kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo kila mmoja aridie alipokuwa wewe tajiri baki hapo hapo na we maskini ngojea hapo mpaka itakapokuja riziki ya Allah Subhana wa Ta'ala wakadhalika wengineo ambao walimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala law sha'a ar-rahman ma abadnahum wa qalu law sha'a ar-rahman ma abadnahum ma lahum bidhalika min ilmin iyattabi'una illa dhanna asema kuhsiana walimshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala wanapokany wanakukatazwa kutokana na shirk husema qalu law sha'a ar-rahman al rahman, al -rahman. allah al rahman ma abadnahum hawa Hawa masanamu ayo ma lahum bidalika min ilmin allah subhanahu wa ta'ala asema hawana ilimu ya yale ambokuwa wasema au wanaya yadai la usha hawajajua mashia ya allah subhanahu wa ta'ala bali wamefahamu fahamu ambokuwa ni mpotofu uliowapelekea katika kumshirikisha allah subhanahu wa ta'ala قال شيخ رحمه الله عليه ولو هدو لعلم ان القدر امرنا ان نرضى به ل لو وانجه katika haki hao wenye kuchukua hoja ya qadar katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala la alimu wangejua kuwa an al umirna an narda bihi wangetambua kuwa qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala tumeamrishwa wa nasbiru ala mujibihi na tusubirie juya mujba wa kadri ya Allah subhanahu wa ta'ala fil maswa'ib allati tusibuna katika msiba ambazo kuwa zinatufika kal fakri wal marab wal khauf kama vile ufakiri na ugonjwa na khauf lau wangekuwa na elimu sahihi na ufahamu ambokuwa ni mzuri wa haki wangejua kuwa qadaa ya allah subhanahu wa ta'ala alkauni yatakiwa tusalimu amri na tusubirie juu yake na qadaa ambako ni shar'i yatakiwa tumtii allah subhanahu wa ta'ala kujifunza maamrisho na makatazo ya allah subhanahu wa ta'ala natue ni wenye kutui allah subhanahu wa ta'ala katika hilo wangeleongozwa katika haki wangejijua kuwa alqadar umirna an narda bihi qadar tumeamrishwa turidhie aywa sawa ni mu'lim au ni hulu mambo ambayo tunayapenda au mambo ambayo kwa yana machungu ndani yake tumeamrishwa turidhie sawia ni qadar kauni au qadar shar'i na uzito wake turidhie Wanasbira ala mujibihi fi ama yale ambayo kwa yamepitishwa kuwa ni msiba juu yetu naam basi yatakiwa tufanyeje tusubiri juu yake nam tusubiri juu yake kama vile ufaqiri na ridha na hofu kama vile ufaqiri na maradhi lisarida maradhi aywa na الله yatakiwa tuwe na subra ndani yake qala allah taala asema allah subhanahu wa taala ma asaba min musibatin illa bi idhnillah illa kwa makadirio na idhni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ufakiri, ugonjwa, hofu na mengineo hayawi illa kwa idhni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutambue hilo. Wa may yumin billahi yahdi kalba. Na atakai muamini Allah Subhanahu wa Ta'ala basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataongoza moyo wake. Na atakai jua kuwa atakayetambua kuwa haya yamepitishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala na wajibu wangu kama muumin ni kuridhia au kusalimu amri au kutekeleza basi huyu yahdi qalba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala atamuongoza katika anayo yale ambokuo anayeridhia atamsaidia katika kurudh, kuridhia katika kusubiri Mwenyezi Mungu Subhanahu taala atakuwa ni mwenye kumsaidia Kala baadhi salaf imekuja katika tafsiri ya hii aya wa ma'min billahi yahdi qalbahu wasema baadhi ya wao uh, walotangulia kuwa rajulu tusibuhu almusiba wamay yu'min billahi fi ni mtu amba yakua yamfikia musiba faya'lamu annaha min indillahi akatambua kuwa imetoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala fayardha wa yusallim akawa mwenye kuridhia na kusalimu amri amba ambokuo umemfikia ni ugonjwa namni uh, ufakiri akasalimu amri kwa kadari Allah subhanahu wa ta'ala na karidia imekuja katika tafsir ibn jarir asema an ibn bihatim qala qala al-a'mash anabi kunna 'inda asema abi tulikuwa kwa miongoni mwa wanafunzi wakubwa wa tafsiri abbas kuna 'inda alqama au fakuri quri'a Hadhi al-aya hii aya, Ikasomu, hi -aya. Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah fa su'ila an akaulizwa nini maana yake musiba utakaompata mtu ni kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala wa man yu'min billahi yahdi ni mtu ambaye itampata msiba kisha akatambua na akajua kuwa hayo ndivyo ambavyo kwa Mungu subhanahu wa ta'ala ameakadiria akao ni mwenye kuridhia moyo mwe wake ukao mkunjufu na tulivu wa yusallim na akao ni mwenye kusalimu amri hii ndio tafsiri yake Wakala taala kadhalika asema allah subhanahu wa taala ma asaba min musibatin fi al-ardi wa fi anfusikum hayta tukia musiba wowote katika ardhi wala katika nafsi zenu hamtofikiwa na musiba wowote illa fi kitabi min qabli an illa tulisha isajili na kuiandika katika kitabu min qabli an kabla ya msiba kutokea yalishaandi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyatambua alijua na akayaandika katika lawhul mahfuz fi kitabu. inna dhalika 'ala Allahi yaseer na hayo ni mambo ambayo kwa ni mepesi kwa ki Allah Subhanahu wa Ta'ala likai la ta'saw ta alama fatakum Mwajulishwa hilo kuwa Mwezungu Subhana wa Taala lijua na akaandika hivyo na hayafutwi likai la ta saw ala ma fatakum ili msiwe ni wenye huzuni kwa yale ambayo kuwa yatawapita mkao ni mwenye kupoteza mali na watoto na yale ambayo kwa Msi msihuzunike mjue kuwa yali na Allah Subhana wa Taala kuwa yatatokea na wala hayakuwa yapite Pasina katika wakati wake yani yasitokee bali msalimu amri likai la tasawala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wala msije mjifakhiri kwa yale ambayo kwa mmeyapata la mmeyapata mjue kuwa iliandikwa kuwa utapata kwa hivyo usijifakhiri usione kuwa una afya ukadhania kuwa ni urevu wako na umahiri wako una mali ya dhambi mtu akajifakhiri kama vile Karun, innama utit huwa haya nimepata kutokamana na hiyo usomi wangu hasha waka tambua kuwa yaliandikwa na Allah subhana wa kama alivyoandikiwa fulani ufakiri wewe kadhalika ukaandikiwa utajiri yule ameandikiwa afya au ukaandikia ukaandikiwa maradhi na ugonjwa Yatakiwa watu watambue hivyo na wasalimu amri wajibu wao ni kusalimu amri katika misiba ambayo kuwa inawafika au furaha ambayo kuwa inawapata waone wenye kusalimu wa amri na kuridhia aliyakadiria Allah Subhanahu wa ta'ala Sheikh al-Islam alipotaja maneno ya Sheikh Abdul Qadir al ilikuwa anaarudi na kuwajibu kuwa wategemea qadar wala hawatekelezi amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala katika ile kadara ambokuwa inawafikia wakadhalika hapa katika hii nukta atubainishia kuwa ambao wameongozwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni wale ambokuwa ufahamu kuwa misiba inapowafikia basi watakiwa waridhie hii ni kubainisha aina ya ubudia mtu jinsi gani amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika katika maswaib tusidaniakuwa ibada ni katika wakati mtu yuko katika katika raha na ukunjufu wa maisha la bali kuna wajibu wa ibada katika hali kadhalika za zamsiba jaa fi alhadith imekuja katika hadith sahihi fi sahihain hadithi ya abuhuraira yani taqdiru ajibtu ajaban au taajab ajaban Ajab, ajabika au staajabika nam maajabu khususan na huyu mtu mu'min au hali yake la yakbillaha lahu qadaan illa kana khayran lahu hadithi hadith yabainisha jinsi gani mtu anakuwa katika ibada katika hali zote aiywa huyu mtu ambaye ni mu'min alimtangua wa mola wake na akajisalimisha na kumtui Allah subhanahu wa ta'ala istajabika na hali yake la yakudhi Allah lahu qadran mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hampitishi ayo qada yote ni kauni au shari illa kana khairan lahu illa huwa kwake kwa ni khairi illa kwake ni niheri vipi in asabathu baraa sabara fakaana khairan lahu pindi inakomfikia madhara aio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa amepitisha ni maradhi au kupoteza mali yake na watoto wake na misiba aina yote basi sabara huwa ni mwenye kusubiria katika hali hiyo Ajua kuwa wajibu wake ni, ni subiri katika hali hii fakana khairan lahum basi huwa niheri kubwa sana kwake yeye kusubiri kusubiri ni nini ni mtu kutokasirika na mtu kufurahika bali kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hali hiyo alhamdulillah ala kulli hali. inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata Subhanahu wa Ta'ala alichokichukua kwani ndiye ambaye alipeana akawa ni ya ali mwenye kutamka maneno ambayo kwa niakumridisha Allah Subhanahu wa Ta'ala huyu yuko katika khairi yuko katika khairi wa in asabathu saraa napindi inapumfikia mambo ya furaha Yanayofurahisha shukara fakana khairan lahu huwa ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala yani anatangua wajibu wake katika hali hiyo ni kumshukuru pindi anapoona kuna utulivu na amani na afya naam na kuwa anayo mali na shibe walillahilham Basi huwa ni mwenye kutambua hii neema ya Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah Yataka nishukuru Yataka nitoe katika haya ambapo kuwa Nimepewa yatakiwa ni yatumia katika njia ambayo Mwezungu Subhana wa Taala ameniamrisha katika anwa za katika njia za kumshukuru Allah Subhana wa Taala pindi anapofanya hivyo yayo kana khairu Allah huwa ni khairi kwake yayo wa laysa dhalika li ahadin illa lil nawala siyo khairi hiyo illa kwa ambekuwa ni mu'min hi khair haipatikani. illa kwa mtu ambekuwa ni mu'min hi hadithi yatubainisha mengi sana yatubainishia mengi sana kuhusiana na ibudii ambayo kuwa Sheikhul Islam anaizungumzia mtu atakiwa awe ni abidul mwenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zozote ambazo kuwa atakumbana nayo hali ya khairi au ni hali ya shari. yatakiwa asijisahau aiyo wajibu wake wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake wala asiwe minal au mtu ambokuo hamtambui Mwenyezi mgu Subhanahu wa Ta'ala katika hali hizi au akaona ufahamu mpoto, mpotofo aonelea kuwa napokuwa katika khairi ndipo wakati wa kutekeleza swala Napokuwa katika dhiki na shida la sasa hivi nina shughuli nimeshughulishwa hasha wakala. mtu mu'min yote haya anatia katika mizani sahihi wa kadhalika imekuja katika sahih al-Bukhari wa muslimi. Hadith an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ihtaj Ada mu Musa Ataja Sheikhul Islam rahimatullahi alayhi raddi tatu kwa watu ambao hawajafahamu ubudia mara nyingine huenda wakapata hadith au aya ambokuwa uonelea kuwa yaenda na madai yao ya yafikiana na madayao msalan hadith katika sahihain Adam wa Musa walisimamishiana hoja nani babetu adam alihisalam na musa alihisalam walisimamishiana hoja yani walijadiliana kila mmoja akatoa hoja yake Fakala musa musa kamwambia babetu adam anta adam alladhi khalaqakallahu biyadi si wewe ndiye adam ambaye kuwa Uliumbwa Allah Subhanahu wa Ta'ala alikumba kwa mkono kwa mikono yake. Dalili kuwa Adam kwa mikono ya Allah Subhanahu wa Ta'ala wala Allah Subhanahu wa Ta'ala akusema kun fayakun. Na ni dalili kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anayo anayo mikono. uliumbwa na mikono. Yaani hii ni kubwa sana. Wanafaka wanafakha fika min ruhihi. Wanafaka nafqa ya ni khalaqa fika min ruhi na allah subhanahu wa ta'ala akawa ni mwenye kukutilia rohi yake Uhai hay sini wewe wa asjada lak malaikatahu na akawamrisha malaika wake wakusujudie yani umechanyuliwa daraja juu ya daraja wa allamaka asma'a kulli shay na sini wewe ndiye ambaye kwa allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe alikufunza majina ya kila kitu wa allama adam alasmā'a kullaha thumma arabahum 'ala almalā'ika si wewe ndiye ambekuwa mwezimu subhanahu wa ta'ala alikufunza majina ya kila kitu naam ambekuwa hakuwafunza malaika yani haya anayataja kumuonyesha sababu ya kututoa janna sisi sote pamoja na nasi yako wewe vioo vio, vyote hivi ulivyopewa kisha mwishoni unatutweza watutoe janna wafanya mambo ambayo kwa atapelekea tutolewe janna akamlaumu kwa hilo falimada akrajtana wa nafsa kamina vipi tena ukatutoa katika janna mabustani sisi na we mwenyewe Fakala adam Adam alayhi salam, ini hoja ya Musa alayhi salam alimtolea Adam. Adam alayhi salam akawa ni mwenye kumjibu. Anta Musa alladhi istafaka Allahu bi risalatihi Allah wa bi Musa. Wae ndiye ambekuwa alichagua Allah subhana wa ta'ala kwa ujimbe wake. Yaani alikufanya mtume. Wa bali alisemezana na wewe, alichagua wa kusemezana naye. Wa kalama Allah Musa taklima alisemezana Allah Subhanahu wa Ta'ala na Musa maneno ya Ana kwa Ana moja kwa moja Pasina Wasita hii ni fadhila kubwa jinsi Musa alivymtajia Adam alayhisalam fadla zake kadhalika. Adam alayhisalama mtajia Musa shau chake kisha mwambia fa hal wa jadda dhalika maktuban alayya qabla an ukhlaq si hujapata hilo nimeandikiwa kabla sijaumbwa imekuja katika hadith kabla an bi 40 sana kabla si, sijaumbwa mimi kwa miaka arbaini, ulipewa katika taura, au katika vitabu ambapo kwa ulipewa so, usilipata so, ndani yake kuwa imeandikwa Adam atakuwa ni mwenye kutoka peponi kwa sababu ya kukaribia mti ulipata hilo na kala na am Musa alihislam akasema ndiyo, manake nini idhan usn laumu kwa jambo ambalo bali fahal wajata dalika pale nipo si ulipata hilo limeandikwa ni maanake kuwa kwa ulisahau vipi kisha wanza kuniuliza tena aiyo jinsi gani we limeandikwa kwenye kitabu ambacho kwa umepewa kuwa mimi nitakuwa mwenye kutoka peponi na kushukia ardhi kisha waje kunilaumu tena juu ya hilo kwa nini wanilaumu taib hii hadith nini maksudi yake <coughs> asema ibn Abdul Barr rahmatullahi ta'ala alayhi kama ilivyotaja al-Hafiz ibn Hajar katika Fath bari hadha al-hadith hi hadith aslun jasimun ni msingi madhbuti ni miongoni mwa misingi mikubwa li ahli al wa watu hi hadith ni msingi kwa watu wa, hadith, kwa watu wa si watu wa batil wataka kuitumia katika yao fi ithbat alqadar katika kudhibitisha kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala wa anna Allah qadaa a'mal alibada na kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amepitisha matendo ya waja watakayoyatenda katika hii hadithi Mwezungu subhanahu wa ta'ala amepitisha kuwa Adam atakuwa ni mwenye kukaribia mti fa kullun ahadin yasiru lima quddira lahu bima sabaka fi ilmi Allah kila mtu afanya jambo ambalo kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala asha alishalitamua alishalijua na amelipitisha. Hii hadith ni kwa hakuna yeyote ambaye tafanya jambo Illa Allah Subhanahu wa Ta'ala alishalijua na akalipitisha. Kala kisha sema Ibn Abdul wa laysa fihi hujjatul jabriyya wa in kana fi bad'ir ra'yi yusaiduhum Wala siyo si kwa jabriyya wana si hujja hii hadith kwa jabriya jabriya hi ndo muktadha wa kutaja hii hadith jabriya ni watu ambao kwa jabriya ni watu ambao kwa al-abdu al <mimisa> mm. <mimisa> ah. man... ni mwenye kusukumwa man walmashi'a ni wamemnyanganya mja au mwanadamu nini kuwa na mashia irada ya kufanya takacho bali ni kama vile Mbawa lilokuwa katika upepo likivuma kuliani lavuma nayo inaenda nayo kushotoni yani bi huyu mjyaji yote kuwa anafanya Mwezi yafanya mwezimu amemmsukuma kuyafanya hii hadithi si hoja kwao jamria kwa nini kwa kuwa hii hadithi kana kwamba inawaunga mkono pale adam Alipo alipomwambia Musa kuwa mimi kuwatoa peponi au kutokana hii peponi ilikuwa nimesukumwa Nimesukumwa kuangukia kukaribia ile mti ndipo tukatoka peponi. Hayo tukaletwa tuka, tuka, tuka ulimwenguni Hii hadithi huja kwao. Si huja kwao si kwa, kwa nini? Wanachoone wataja sababu. Miongoni mwa sababu ni kuwa mambo haya yalitokea katika uhai wa Barzakh Wala si uhai alokuwa ndani yake Adam na Musa siu haiwa ulimwenguni kwa hivyo hawana hoja hawana hawana hoja kisha kadhalika adam alayhisalam yeye mwenzangu subhanahu wa ta'ala alipoanguka ayo fa asa adam rabbahu faga alipomwasim ola wake kwa kukurubia ile mti na akawa ni mwenye kupotea njia ayo thumma istabahu rabbuhu fataba alayhi wa hada mwenzangu subhanahu wa ta'ala akam tukuza na akamchagua, na akamuongoza na akamtubia adam alayhisalam alitubia yani aliangukia kosa kisha akatubia hasa jambria nyinyi mwangukia makosa tauba i wapi simefahamu adam alayhisalam alikula au afwan alikaribia ule mti ambao kwa alikatazwa kukaribia okay. hamuoni kuwa faakala yingoja fa, fa eh. fa akala minha alikula katika katika huo mti ambokuwa alikatazwa asi asiukurbie je nyinyi hamuoni kuwa kadhalika aiyo alitubia ambako Allah subhanahu wa ta'ala asema ah fatalaqa adamu min Rabbi kalimatin fataba laih adamu alayhi salam akapokea akapo, akapo maneno kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maneno yapi mwongozo wa kutubia Fataba alay mwezungu Subhanahu wa Ta'ala akamsamehe na akakubali toba yake ninyi hamoni kuwa alikiri kukosa na akafanya ambacho kuwa cha mwajibu anapokosea nayo ni kutubia hasa kuwa cha matendo na kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na mkasingizia kuwa mmesukumwa katika kuacha swala katika kunywa vilevya na kufanya kadha wa kadha mkisingizia kuwa mmesukumwa katika hayo iwapi wajibu wenu ambao ni ni tauba si mmekimbilia kadar na mkatumia hoja na dalili zipo zin, ambazo kuwa za, za dhahirika au kwa udhahiri zinawaunga mkono iwapi kumfuata Adam alayhi salam katika hoja ambayo mmetumia ya Adam alayhi iwapi tauba yenu ambapo yafahamika kuwa haifai mtu awe ni mwenye kumwasi Allah subhana wa Ta'ala bali atakapoangukia maasi ana wajibu ya kumwabudu Allah subhana wa Ta'ala kwa kwa kumtubia kutokamana na kosa mboku alifanya hani katika jumla ya maelezo ya wanachuoni kuhusiana na hii hadith na ndipo Sheikh ul Islam ibn hapa kuarudi al -Jabria na na qadariyah au katika mu'tazila kuwa huenda ukatumia kadar kuwa ni kisingizio ya wao kutotekeleza yale ambokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewamrisha. Asema shakulu Islamu wa Adam alayhi salam lam yahtajja ala Musa bil qadar. Dhanna anna al mudhniba bil qadar. Adam alayhi salam katu hakutumia hoja ya qadar kumjibisha Musa banna bi anna kwa dhanna kuwa mwenye kukosea hatta jubil qadar yule mwenye kukosea ategemee qadar katika kujitetea kosa allo yangukia ameacha kuswali kisha aseme kuwa sijiandikiwa bado kuswali atla ala ghaiba je amechungulia na kaona kuwa aliandikiwa asiw ni mwenye kuswali adam alay salam haku hakumwambia Musa aiyo Hukupata pata li, hilo limeandikwa katika kitabu kutaka ku, kusawazisha ile kosa ambayo amifanya ameifanya ihtijaja milqadar fa la yakulu muslim wala akil hilo halisemi mtu muslim wala mwenye akili kwa adam alitumia hoja ya qadar katika kujitetea alipoangukia makosa hasha walau kana hada udra lakana udra li iblis la ingekuwa hiyo ni udhuru basi iblis angefurahika sana iblis angefaje angefurahika kwa kuwa anayo hoja ya kujitetea katika kule kutomsujudie adam alipoamrishwa asujudu angesema mimi ya dhabilla mimi mimi sikumsujudie kwa kuwa nimeandikiwa nisujudu kwa hivyo sina sababu ya kuadhibiwa au hakuna hoja ya kuadhibiwa wa kullu kafirin na kila kafiri angekuwa na na hoja ya ukafiri wake kuwa ameandikiwa kuwa kafiri basi asimwabudu Allah subhana wa ta'ala. Hawasha wa kalla Adam hakotumia na mhoja hiyo katika kumjibu Musa. Wala Musa la Adam aidan la ajli dambi. Na wala Musa kadhalika ifahamike hii nukta kadhalika muhimu. Wala Musa hakumlaumu Adam kwa ajili ya dhambi ya kula mti. La hakumlaumu kwailo. Fa inna Adam kataba ila rabbih. Kwani Adam alisha tubia kwa mole wake kutokana na kosa alioifanya fajtabahu wahadahu mwezimu subhanahu wa akamchagua na akao ni mwenye kumuongoza Musa alayhi salamu hakumlaumu kwa dhambi yani bimaana mtu akiangukia kosa kisha akao ni mwenye kujisafisha kutokana na kosa hilo haifai tena awe ni mwenye kulaumiwa kwa dhambi ambayo alikuwa kwani atoba ya jubu tauba na kuomba msamaha ni yenye kufuta kosa ambalokuwa mtu aliangukia lakini kwa nini Musa alimtajia Adam alayislamu umetotoa peponi ukajitoa naye nafsi yako walakin lahu li ajli al musiba allati hum bil lakini ufahamu sahihi kuwa Musa alayislamu alimlaumu Adam alayislamu kwa ajili ya msiba kwa ajili ya msiba ambao kuwa ulitokea mpaka akawa ni mwenye ku kuangukia makosa wala hakum laumu kwa ajili ya makosa bali alimtajia msiba ambao kuwa. ulimpata akawa ni mwenye kuangukia makosa walahadha kala niposa limwambia falimada akhrajtana wa nafsaka min aljanna hapa hili swali sio swala la kutaka kujua aijwa kosa au sababu bali ni kana kwamba kumkaririshia kumkariri kuwa wewe ilikuwa ni majaliwa ya Allah mpaka ukawa ni mwenye kuangukia kadha tukatoka peponi fajaaba huadam niliposa adam akamjibu inna hadha kana maktuban alia kabla an adam akamtajia kadar ye Musa kumuliza falimada akhrajtani ilikuwa ni kuuliza kusiana na, na kadar ayo ya Allah subhanahu wa ta'ala niliposa adam akamjibu kwa kufahamu kuwa ulizia kusiana na kadar ya Allah subhanahu wa ta'ala inna hadha kana maktuban hayo ilikuwa nimeandikiwa alayya kabla anukhalak kabla sija sijaumbwa haya matatu ambayo kwa amyetaja Sheikh ul Islam kauli ya al -jailani. na na hali ya mu'min pindi msiba inapompata wajibu wake ni nini na hii dalili ya uh, hoja baina ya Adam na Musa alayhi salam matatu haya ni kuarudi wote ambao kuwa wataka kutegemea kadari au kuacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa wadai kuwa ishapitishwa kuwa wawe ni uswati wawe ni wenye kuishi katika ulimwengu watakavyo Hasha sio hawana hawana hoja katika hayo na hii ni tambii kuwa ubudia ya duru na mja katika hali zote kwa mtu atakiwa mwabudu Allah subhana wa ta'ala katika kila hali ndipo nitakuwa niwenye kusimamia hapa kwa ajili ya uh, wakati wallahu aalam